Zer esango dut? Bat. Hene, ez etxeako etxeak olanakin. Erosketak egiten aritu naiz, zer esango dut? Badagit, esango dut umea zaintzen aritu naizela. Bi. Hene, ez ditut etxeak olanakin. Gorte lebizta ikusi dut? Zer esango dut? Badagit, esango dut iturginaren zain ego naizela. Hiru. Hene, Ene ditut etxerako lanak egin Lo hartu dut idaz lana egiten ari nintzela Zer esango dut? Badakit Esango dut oso lanpeturik ibili naizela Lau Ene ez etxerako lanak egin Lagunekin atera naiz Zer esango dut? Badakit Esango dut aita zaintzen aritu naizela. Bost. Ene ez ditut etxerako lanak egin. Gaur film bat ikusi dut sineman. Zer esango dut? Badakit. Esango dut gaixego naizela.